Там саме два народи незвичного вигляду, але досить агресивно настроєні, стояли на порозі кривавої космічної війни. Їхні лідери зібралися на вирішальну зустріч. У кімнаті переговорів панувала напружена тиша. За столом сиділи і пасли один одного очима, головнокомандуючий. «Влхург» – він красувався у своїх форманих чорних, інкрустованих діамантами шортах, і «Гугвунгт» – у хмаринці запашного зеленого диму, ватажок армади до зубів озброєних військових кораблів. Обидва флоти були готові будь-якої миті кинутися у бій. «Влхург» – вимагав від цієї ницю тварюки – Гугвунта, забрати назад слова, нечемно сказані на адресу його покійної матері. Гугвунт ховався за завісою густих випаровувань. У цю мить фраза «Усе життя суцільне непорозуміння» досягла столу переговорів. Зовсім випадково на мові Влхурга вона означала одну страшну лайку, тож ворогуючим сторонам не лишалося нічого іншого, як розв'язати жахливу бійню, що затяглася б на багато століть. Через кілька тисяч років, коли населення їхньої галактики помітно зменшилося, воюючі сторони визнали прикру помилку, якою припустились. Вони владнали непорозуміння, об'єднали свої флотилії І оголосили немилосердну війну в нашій галактиці На той час стало абсолютно точно відомо Що саме вона є джерелом Бузовірської фрази І ще кілька тисяч років Могутні кораблі продирались крізь космічні хащі Аж поки досягли першої планети ворожої галактики. Це була Земля. І звиттям виттям кинулись вони на планету. Але чи то внаслідок грубого прорахунку в масштабах, чи то в результаті іншого прорахунку. Весь озброєний до зубів флот з'їло якесь цуценя які досліджують причинно-наслідкові зв'язки в історії Всесвіту, схильні твердити, що такі прорахунки неминучі і що ми не в змозі цьому завадити. Це життя, пояснюють вони. Короткочасний політ коридорами на аерокарі і Сларті Бартфаст з Артуром підлетіли до дверей. Вони вийшли з аерокара і опинилися у вітальні зі стендами і дипломами на стінах. Відразу ж на протилежному кінці вітальні спалахнуло яскраве світло, і там відчинилися ще одні двері. Вони зайшли. Артуре, ти живий? Вигукнувшись голос. Хіба? спонтанно звався Артур. «О, та це ж чудово!» Світло в кімнаті було тьмяне. І тільки через хвилину він зміг розгледіти Форда, Трилян і Зафода. Вони сиділи за великим столом, заставленим Розписними тарілками, з дивовижними наїдками та екзотичними плодами, і наминали за обидві щоки. Що з вами трапилось? запитав Артур. А, дрібниці, замурмотів зафод, обгризаючи підсмажену ніжку. Спочатку нас приспали, потім прочистили клепки, а тепер хочуть ублаготворити нас частуванням. Ось він видобув кавалок з каструлі м'яса, що ширив відразливий запах. Відбив нас з носорога з веги. Справжня смакота для любителів пангалактичної кулінарії. Але де господи? Запитав Артур. Я не бачу. Сідай досить.